Hát annak soha. Dominiknak katonás sértéssel vágtam vissza. Ide hallgass, Dominik, te háj A nagy hasattól nem is látod a farkat, Talán már el is vesztetted. Megfordult, és akkor átadott vissza kézből, hogy lezúgtam a rámpáról. Amikor padlót fogtam, elborult az agyam. Visszaugrottam a rámpára, és felé hajítottam a csákjámat. Vigyorgott, mint aki azt mondja, szerencsétlen szarjancsi, itt fogsz megnyúvadni,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 Hé, Eddi, ki van beosztva a lerakodáshoz? Dörkin. Ne csináld már, nem kell nekem, Durkin. Adjad mellém azt a nagypofájú gyereket, aki meg akar csákjázni. Ne hülyéskedj már Dominik, hagyd békén. Adj csak mellém azt a nagypofájút. Eddi megkérdezte vállalomem. Ha nem akarom, nem muszáj. Megmagyarázta. Egyelőre nem Dominika főnök. Mondtam, megoldom én a feladatod bármelyik hájpacnival.